2010 kom filmen Black Swan om en ballettansös som drivs till vansinne av konkurrensen om en roll i en stor uppsättning av Svansjön I den filmen finns det en scen där huvudrollsinnehavaren spelad av Natalie Portman river upp halva huden genom att dra i en löst hängande nagel tror jag jag har nämligen aldrig själv sett filmen för att jag är så patologiskt obekväm med den sortens scener. Allt jag vet är alltså det jag halvt blundande kunnat googla fram scener på Youtube jag förmått bara lyssna på och inte se. Bara tanken på en liten försumbar skada på kroppen som man långsamt själv förvärrar genom att dra och dra tills såret är gapande och skräckenjagande gör att det kryper i mig. Jag spänner musklerna, slutar andas, kniper ihop ögonen. Det är outhärdligt. Men på något sätt också lockande. Och det är jag inte ensam om att känna. För att tillfredsställa den lockelsen måste man ibland tassa ut i skräckens mindre psykologiska, mörkare och mer groteska tassemarker. Och det ska vi försöka göra idag. Och ja... Då kan du ju vara på sin plats för de mest känsliga lyssnarna att se upp. Varning härmed utfärdad. När en människa har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och idag kommer vi vara blodigare än vanligt. För det är helt uppenbart att det finns många som lockas av just det. Ni har säkert redan räknat ut att jag själv inte tillhör dem som tittar på så eller human centipid men många andra gör det. Och gillar det. Eller gillar, kanske fel ord. Enligt psykiatern Gail Salz, är det normalt och mänskligt att ha delar av sig själv som drar såväl åt det sadistiska som åt det masochistiska hållet. Vi hanterar dessa drag genom något som kallas sublimering, byggandet av en socialt acceptabel ram kring dem. Så till exempel kan man träna kampsport eller boxning för att kanalisera sin dragningskraft till våldet eller söka sig till polisyrket eller medicinen för att hantera ett intresse av att utsätta sig för olika mänskligt extrema tillstånd. Eller, för den delen, titta på skräckfilm, lyssna på krimpoddar eller söka sig till nätets mörkaste hörn. Historierna som rör sig på denna gräns bör man kanske inte lyssna på om man är för ung eller för känslig för blod och fysiska skador. Men för många är det utvecklande att utsätta sig för det, om inte annat så för att man får utforska sina egna gränser. Kanske din gräns går just någonstans i det här avsnittet, om den inte redan har gått. Vi ska börja med en anonym lyssnares berättelse med titeln På sjukhuset. Det är ju kanske inte så överraskande att en historia från sjukhussalarna tar sig in i dessa sammanhang, men den nivå av vansinne som kan drabba en kan ändå chocka den kanske mest hårdhudade. På sjukhuset lästes av Ludvig Josefsson. För många år sedan jobbade jag på sjukhus. Nu för tiden gör jag något helt annat. Efter att för länge sedan har skolat om mig- men jag minns ändå den tiden som om det var igår. Jag jobbade på ett gammalt sjukhus. Eller rättare sagt, ett sjukhus i en mycket gammal byggnad. Det var högt i tak, stora fönster. Och under de kalla vintrarna som rådde på 80-talet, när detta utspelar sig, fick man ha underställ under sjukhuskläderna för att inte frysa. På sommaren var det tvärtom. Solen stekte in genom fönstren och det blev kokhett. Diverse odörer som kunde komma från patienterna, svettiga kroppar, variga sår och all sålsprit, förstärktes i värmen. Det vilade något tungt över byggnaden, speciellt där vår avdelning låg, eftersom den låg i ett av de äldsta husen. Det mesta av inredningen var original från tiden då sjukhuset byggdes. En lång korridor kantades av bruna dörrar. Väggarna var blå och fönstren stora. På den här tiden hade inte patientrummen egen dusch och toalett utan patienterna fick gå till en separat toalett och dusch längst bort i korridoren. På ena sidan korridoren fanns åtta salar fördelade på fyra enkelrum och fyra rum för fler patienter. På andra sidan korridoren fanns duschrum och toaletter, ett rökrum samt ett personalrum som en gång varit ett patientrum. Vidare fanns expedition, kök, sköljrum, dagrum, tvättförråd och behandlingsrum. Längst bort i korridoren fanns en nödutgång. Den ledde längs en baktrappa ut på gården. Eftersom ingenting var vitmålat så kändes det inte riktigt som ett sjukhus– Dörrarna till patientsalarna gav ifrån sig ett sugande ljud när de gick igen och när det var kallt ute hördes alltid vinden vina, som på en gammal vind. Trots att avdelningen låg på tredje våningen var det mycket långt ner till marken. Stod man på någon av balkongerna och kikade ner fick man nästan svindel. Ovanför oss låg några fler avdelningar och under fanns operationssalar. Högst upp på vinden låg läkarnas kontor. Tog man hissen längst ner i sjukhuset möttes man av ett gediget kulvertsystem där truckar och sparkcyklar trängdes på gatorna. Ja, det var som riktiga gator med trafikmärken och ibland även stoppljus. Lyckades man ta sig ner ännu en våning, dit gick inte hissen, sades det att det fanns ett fältsjukhus där som var lika stort som sjukhusområdet. Detta vet jag dock inte om det är sant. När någon patient behövde fick man åka iväg till blodcentralen och hämta blod. Man åkte alltid sparkcykel genom kulvertarna och på vägen dit var man tvungen att passera frysrummen vid obduktionsavdelningen. Det var alltid lite läskigt att föreställa sig att det kunde ligga lik innanför dörrarna till frysrummen så här cyklade man gärna väldigt fort. Och eftersom blodet måste värmas upp så mycket det bara gick innan patienten kunde få det intravenöst så fick man klämma fast blodpåsarna under armarna innanför sjukhusbussarongen. När jag nu sitter och skriver om detta slår det mig att sjukvården, forskningen och kunskapen om sjukdomar förbättrats avsevärt. Man kan tycka att sjukvården fungerar dåligt idag med långa väntetider på akuten och så vidare. Men det är mycket som förbättrats. Många av de saker jag nu ska berätta om skulle inte kunna hända idag på grund av all forskning och alla framsteg som gjorts sedan dess. Men tillbaka till sjukhuset. På det stora hela trivdes jag bra på avdelningen. Jag har aldrig haft problem med att se sår eller blod. Det har hos mig istället lockat fram viljan att hjälpa. Jobbet passade mig fint eftersom jag ännu inte skaffat familj och inte hade något emot att jobba kvällar, helger och nätter. Vi var ett ungt gäng som hade väldigt kul ihop och det var inte ovanligt att vi sågs även på fritiden. En middag efter ett sent kvällspass eller en picknick på helgen. Högkonjunkturen som rådde gjorde att det ofta var personalbrist och de många övertidstimmarna svetsade oss samman. Avdelningen hade plats för 15 patienter och de flesta som kom in hade olika typer av ansiktsskador. Det kunde vara efter misshandel, slagsmål eller cancer som satt sig i ansikte, munhåla eller svali. Många gånger kom det in ishockeyspelare med knäckt näsben som läkaren drog rätt med ett knakande. Det var som jag sa, vanligt att vi tog emot patienter med cancer. När man får cancer förändras cellernas genuppsättning vilket gör att cellerna ohämmat delar sig och bildar en tumör. På den här tiden visste man inte lika mycket om cancer som man vet idag och det var heller inte lika lätt att bota eller lindra sjukdomen. När man tar bort större tumörer idag så täcker man sårområdet som blir efter tumören med smidiga transplantat från till exempel patientens underarm. Men på den här tiden vågade man inte lita på att den nya vävnaden skulle växa fast och därför hade man ofta en förbindelse i form av en bit hud mellan området där man tagit ny hud och där den nya huden skulle placeras. Det var inte ovanligt att man tog hud från pannan för att flytta till ett område i munnen där förbindelsen var en stor hudflik som gick över hela ansiktet. Hudfliken togs självklart bort när transplantatet hade växt fast men detta i kombination med ofta kraftig svullnad resulterade i att många av patienterna såg vanskapta ut ett bra tag efter operationen. På avdelningen hängde vi alltid för alla speglar Tills patienten kände sig mogen att se sig själv i spegeln. Det hände till och med att vi hängde för speglarna i hissen upp till avdelningen. Även de patienter som kom in efter misshandel kunde få väldigt svullna ansikten. Oftast barn och kvinnor, men ibland även män. Jag minns särskilt en man vars vuxna son bitit av honom örat. Örat hängde löst i en tunn köttslamsa. En del patienter hade obotliga tumörer. Vi fick till exempel in en psykiskt sjuk man som suttit hemma i sitt hus och länge förnekat den stora tumören som börjat växa på hans haka. När han kom in till oss hade han inget hakparti eller läppar, bara käkar och tänder. På en annan patient hade halva huvudet ätits upp av tumören. Hon var lite snurrig och det var inte helt ovanligt att hon om natten gick in till andra patienter där hon slet av sig kompresserna över såret. Det var inte alltid nattpersonalen han med att vakta henne. Så jag minns särskilt en kvinna som barrikaderade sin dörr med en stol för att den förvirrade damen inte skulle komma in till henne när hon sov. En annan patient spottade ut sin egen tunga när han hostade. Tumören hade ätit upp alla celler runt om. När en så kallad inoperabel tumör växer så äter den upp cellerna runt om och det bildas ofta nekros. Det vill säga den vävnad som blir kvar efter att tumören ätit sig fram dör och ruttnar. Detta gjorde att det oftast luktade väldigt illa på avdelningen och vi försökte med allt från granar till toalettspray till slut visade det sig att en kopp ettika stående högt upp på en garderob i patientrummet fungerade bäst. Det sög liksom ut lukten. Men än idag kan jag inte känna lukten av ettika utan att associera till lukten av dött kött. Att jobba på en sån här typ av avdelning är ganska ovanligt och det är mycket som jag minns väl än idag. Det jag minns bäst var kanske de spökhistorier som gick på avdelningen. De hade gått i arv från generation till generation och det är speciellt en som etsar sig fast i mitt minne. Jag tror att den här spökhistorien härörde från 40- eller 50-talet och den handlade om en ung och vacker sjuksköterska. På den tiden var det inte ovanligt att sköterskorna vigde sitt liv åt vården. Och de bodde ofta i små rum i anslutning till avdelningen. De jobbade mycket och hade sällan någon fritid. Den här sköterskan som, om jag inte minns fel, hette Naima- bodde i ett litet rum med tvättställ på sjukhusets vind. Därifrån tog hon baktrappan ner till avdelningen strax under. Det sägs att hon var djupt olycklig över att hon aldrig kunde träffa män- eller data som vi skulle uttrycka det idag. Hennes jobb var ett kall och det fanns inte möjlighet att gifta sig och skaffa barn. Men så en dag började en stilig läkare att arbeta på sjukhuset. Läkaren hette Josef och Naima blev mycket förälskad. Förälskelsen var ömsesidig och de inledde ett förhållande trots att Josef var gift. Josef forskade på transplantat och experimenterade ofta med att operera möss. Ännu var detta med transplantat i sin linda och den första transplantatoperationen i Sverige genomfördes den 6 april 1964. Så Josef var tidigt ute. Det är ingen visst om Josef var att han hade ett slags, vad ska man kalla det, morbid nyfikenhet. Hemma om kvällarna när hans familj sov frossade han i dödsrelaterade saker såsom avrättningsmetoder, döda kroppar, förmultning och tortyr och bizarra transplantationer. Josefs stora förebild var Josef Mengele och det sades att han egentligen hette något annat men att han tagit namnet Josef efter sin idol. På den här tiden fanns ju varken internet eller darknet så han lånade böcker, självklart i falskt namn, på biblioteket. Böckerna smugglade han in i huset i den portfölj han ständigt bar med sig. Sen gömde han böckerna i ett lönfack i sekretären som stod i hans arbetsrum. I facket rymdes bara tre tunna böcker, två halvtjocka eller en tjock, så han fick låna ofta. Ju mer Josef läste, desto mer absurda idéer fick han och hans dröm var att få experimentera på en människa. Ju vackrare, desto bättre. Han hade lite fint frågat sin gode vän, patologen Erik, men fått nej. Det var att skända lik och det ville Erik inte vara inblandad i. Så Josef fortsatte att operera möss tills han träffade Naima. Naima var verkligen vacker. Hon var liten och nät, hade kolsvart tjockt hår som ramade in ett ovalt ansikte. Ögonen var stora och turkosblå, och hennes hy var snövit. Hon var mycket stolt över sitt utseende och hade redan som liten förstått att hon var en prakt för ögat. Josef uppvaktade henne med blommor och choklad så hon föll pladask. Men det hon inte visste var att Josef hade en plan han hade hittat sitt offer genom Naimas förälskelse och tillgivenhet hoppades han kunna lura henne så att han kunde få leva ut sin fantasi det hände att de sågs uppe i Naimas lilla rum på sjukhusets vind när det här utspelade sig var narkosen ännu inte uppfunnen den kom först på 70-talet det vanliga var istället att man sövde folk med eter Josef hade sagt att han skulle överraska Naima i hennes rum med en liten supe som skulle stå klar när hon kom från sitt arbetspass. Men istället lurade han bakom dörren och tryckte upp etertrasan mot hennes ansikte när hon dök upp. Efter att Naima somnat drog han in henne i hissen och åkte ner till sitt operationsrum. Josef jobbade i många timmar och när han var klar släpade han upp henne till det lilla rummet på vinden bäddade ner den i sängen och försvann. Han försvann inte bara från sjukhuset utan även från staden. Jag vet inte om hans familj någonsin fick veta vart han tog vägen. När Naima vaknade var hon svårt vanställd. Exakt hur hon såg ut är det ingen som riktigt lyckats återge. Kanske för att historien är påhittad. Kanske för att Naima skämde så mycket att hon aldrig visade sig innan hon Genom hängning tog sitt liv några dagar senare. Men jag hörde berätta om allt från fingrar mitt i ansiktet, öron på bröstvårtorna, amputerade ben och till och med en arm nedkörd och fastsydd i halsen. Det sista tvivlade jag dock på eftersom hon då knappt skulle ha kunnat andas. Hur som helst så sades det att hon spökade på avdelningen. Hon kunde höras gå med lätta steg i korridoren om natten. Ibland sög det till i någon dörr och då hördes förtvivlat gråt. Det rum hon bodde i hade för länge sedan gjorts om till läkarummen. Det var ingen som blev långvarig i det rummet. Kanske berodde det på Naimas ande. Det var ingen som riktigt hade sett henne tydligt och därför visste vi inte om hon var vanställd som spöke. Några hade sett en hastig rörelse i ögonvrån och någon sa sig ha sett en skepnad i gammaldags sköterskeuniform längst bort i korridoren. Men ingen hade sett hennes ansikte. Det gick rykten om en ritual man kunde göra för att hon säkert skulle dyka upp. Ritualen gick ut på att man skulle gå in och ut genom olika rum i en viss ordning. Först skulle man gå in i ett ettsalen. Det var väldigt viktigt att salen var tom vid tillfället. Alltså ingen patient boende där. Väl där inne skulle man ställa sig i fönstret en stjärnklar kväll och viska Naima kom. En gång. Efter det gick man in i tresalen som också den måste vara tom. Josef hade alltid fönstret öppet när han jobbade och genom att Naima kunde känna den kalla luften sippra ut genom springen under dörren när hon stod utanför hans operationsrum visste hon att han var där. Därför skulle man öppna fönstret i 3 och lämna det öppet. Det skulle hjälpa till att locka fram henne eftersom sal 3 sades ligga rakt ovanför Josefs forna operationsrum i källaren. Efter det skulle man sakta gå från hisshallen utanför avdelningen genom hela korridoren och fram till baktrappan. Väl framme skulle man glänta på dörren till trappan och viska "Naima, kom! Två gånger. När detta var klart skulle man gå in i köket för att vänta. Köket låg ungefär i mitten av korridoren och kanske 15 meter från bakdörren. Snart skulle man höra dörren till baktrappan öppnas och först då var man säker på att man lyckats. Naima skulle komma gående fram i korridoren. Baktrappan hade en gång lett upp till hennes lilla vinsrum, så det var därifrån hon måste komma. Vad jag vet så hade ingen genomgått denna ritual, i alla fall ingen som jag hört talas om. En kväll när vi jobbade var det tomt på sal 1 och sal 3. Vi skojade lite om att vi skulle gå igenom den korta ritualen för att se om hon dök upp. Äh, sa min kollega Jenny. Det där är ju ändå inte sant. Men jag kunde inte släppa tanken på ritualen. Det var så sällan det faktiskt var tomt i både sal 1 och sal 3 och det vore dumt att inte passa på. Till slut hade jag övertalat mina två kollegor, Jenny och Gunn, att ta emot mig när jag rädd kom inspringande till köket efter att ha gjort ritualen. Så länge de själva slapp var med kunde de gå med på det. Sagt och gjort. Jag började i rum ett. Salen ekade tom och den klara stjärnhimlen löste upp rummet. Jag ställde mig i fönstret och sa, «Naima, kom!» Sen var det dags att öppna fönstret i rum tre. Precis då kom en patient akut in och jag såg doktorn och Gunn på väg mot rum 3. Nu gällde det att vara snabb. Jag kutade in, slet upp fönstret och snabbt ut igen. Eftersom detta var en kall kväll hörde jag hur Gunn och doktorn genast stängde fönstret när de kommit in i rummet med patienten. Måtte det fungera ändå, tänkte jag. Efter att ha långsamt gått mot bakdörren, öppnat den och viskat... Nejma, kom. Två gånger sprang jag uppspelt in i köket där Jenny fanns. Vi väntade ganska länge och jag var på väg att ge upp. När jag hörde dörren från baktrappan gå igen med ett tyst knäpp. Det var aldrig någon som gick där så nu började jag bli rädd på allvar. Lätta steg och en frasande kjol hördes i korridoren. Stegen kom närmare köket. Men så stannade stegen utanför vårt personalrum. Det som en gång varit en patientsal. Vi hörde hur någon gick in i rummet och hur dörren sedan sögs igen. Personalrummet låg vägg i vägg med köket och jag han tänka att vi kanske var i fel rum. Jenny sa att det måste ha varit någon av nattpersonalen som kommit tidigt. Men hörde du inte en frasande kjol? Vem använder det idag? sa jag för att gripa tag i ett sista halmstrå av hopp. Du vet, Anna-Lisa på natten har ju alltid stora kjolar, sa Jenny. Besviken sjönk jag ner vid matbordet. Jag tyckte ändå det var konstigt att natten kommit från baktrappan. Det var ju mycket enklare att gå genom huvantrén och hisshallen. Ja ja, lika bra att gå hem. Jag sa hej då till mina kollegor och gick ut i hisshallen. Då ropade Analisa från nattpersonalen att de bonat golvet i hisshallen och att man fick ta baktrappan ner. Sen gå på utsidan av sjukhuset och in igen genom huvudentrén för att nå omklädningsrummet där vi bytte om från sjukhuskläderna. Det var alltså inte Naima utan anna -Lisa, tänkte jag moloket. Jag gick bort till baktrappan och öppnade dörren. Det var sällan någon gick här och man kunde nå en annan avdelning som låg bredvid vår och som också hade sin nödutgång här. Vi hade sällan med dem att göra eftersom avdelningarna behandlade helt olika områden. Nu stack en kvinna ut huvudet och sa att hon hade hört någon gråta från trappan för en stund sen. Jag tänkte direkt på Naima, blev rädd och frågade om jag kunde få gå igenom deras avdelning bort till hisshallen på andra sidan. Men hon sa att de bonat golvet där med och jag fick ta baktrappan. Dörren gick igen med en smäll och jag var ensam i trappan. Då hörde jag en dörr slå igen högt upp i trappan. Sjukhuset hade fem våningar plus vind och det lät som om det skulle kunna komma från vinden. Jag blev iskall och adrenalinet pumpade ut i kroppen- så där som det kan kännas när man hastigt blir livrädd. Det blev mycket kallt i trappan och jag hörde steg som närmade sig uppifrån. Jag började småspringa ner för trapporna men stegen kom ändå närmare. Trappan var mörk för belysningen var trasig och jag minns att jag blev arg över att man hade trasig belysning i en nödutgång. Väl nere krånglade dörren. Jag slet och drog och vände mig om med jämna mellanrum. Då, i mörkret bakom mig, såg jag henne. Hon hade det mest vanskapta ansikte man kan föreställa sig och jag frös till is. Jag var ändå van att se vanskapta ansikten så det var inte så lätt att skrämma mig. Men detta var det värsta jag sett. Genom ögonen stack hennes fingrar ut. På näsan hade Josef opererat dit en råtta och genom munnen stack tårna ut. Hur resten av kroppens oformliga klump såg ut i detalj vågade jag inte se efter. Jag fick upp dörren och sprang så fort jag kunde därifrån. Jag satte mig i bilen i mina sjukhuskläder och åkte hem. Eftersom jag vid detta tillfälle fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar undrade de såklart varför jag inte bytte om innan jag åkte. Glömde du? Minns jag att mamma frågade. Efter detta sjukskrev jag mig några dagar. När jag kom tillbaka var jag lite skakig men efter en tid åtgick det mesta i sin vanliga lunk. Förutom baktrappan, den försökte jag undvika så gott det gick. En gång ville en läkare att vi skulle sätta oss där och prata efter ett hjärtstillestånd där vi inte lyckats rädda patienten. Men jag vägrade. Läkaren stod på sig och tyckte att det vore bra om vi alla kunde prata igenom det som hänt. Men jag ville aldrig mer sätta min fot i den trappan. Så jag vägrade. Och Naima, henne berättade jag aldrig om. Förrän Nu. Ni har hört På sjukhuset, uppläst av Ludvig Josefsson. När man gör en skräckpodd måste man ibland fråga sig i vilken utsträckning man bidrar till att göra världen till en mörkare plats. Illustrerar Creepypodden hemskheter som redan finns där eller skapar vi nya genom att ge dem större spridning och uppmärksamhet? Jag har ju på ett sätt redan besvarat den frågan i praktiken genom att fortsätta göra podden, men när vissa historier kommer in undrar man ändå ännu en gång. Så till exempel tänkte jag att vi kanske gör mer skada än nytta när jag läste lyssnarhistorien Ett korn av sanning, inskickad av en anonym lyssnare. Den läses av Rakel Josefsson. Jag skickar detta från en, hoppas jag, anonym mejladress och jag har bytt ut namnen på alla inblandade. Jag är ingen läkare men ändå känns detta fel på något vis. Ur någon sorts patientetiskt perspektiv kanske. Tills idag har jag betraktat mig själv som en mentalt stabil person men efter vad som hänt börjar jag undra. Jag antar att jag helt enkelt vill försöka nå ut med detta för att se om någon, kanske rent av du, vet vad allt det här betyder. Första gången jag ens hörde talas om Creepypodden var efter en utekväll. Det var fredag och jag och min kompis Daniella hade varit ute tidigt på After Work tillsammans. På ett sätt var det ett firande av att vi klarat av vårt första år som lärare och nu äntligen, efter att betygen var satta, Papper hade sorterats och scheman för nästa termin gjorts. skulle vi också få sommarlov. Vi skulle egentligen bara käka middag och ta några glas, men när vi väl satte på serveringen med sålet av glada människor omkring oss var det ingen av oss som kände oss klara. Det ena ledde till det andra, och när klockan var halv tre på natten stapplade vi hem arm i arm till Danis lägenhet. Efter att vi båda turats som att gå in i badrummet och ta bort smink och borsta tänder låg jag nerbäddad i hennes soffa. Jag hörde henne fumla runt med laddare till telefonen. Så tittade hon bort på mig. Hennes ögon glittrade i mörkret. Du, sa hon, störde dig om vi lyssnar på en podcast? Min mamma har alltid sagt att jag somnar redan på väg ner till kudden så jag sa bara till henne att köra hårt. Danny hade ofta problem med sömnen, så om det hjälpte henne att sova var det lugnt för min del. Det förvånade mig lite att någon som har svårt att sova valde att lyssna på en skräckpodd, men mycket mer än så hann jag inte tänka innan jag själv somnade. Danny hade alltid älskat grejer som hade med det fördolda och mytomspunna att göra. Nästa morgon, när vi satt och käkade frukost på hennes balkong, kom jag att tänka på det igen fatta fattar vad du menar, som. Ärligt talat kan jag tycka det är ett konstigt själv- men jag är ju inte så lättskrämd. Jag vet inte, det är bra uppläsare som man kan slappna av till- och ändå intressanta historier som inte gör att man börjar tänka på annat. Hon ställde ifrån sig sitt glas- och sneglade på mig över kanten på sina solglasögon. Och så tror jag ju lite på det som Jack också säger- att i varje historia, speciellt i myter och folksagor- så måste det finnas ett korn av sanning. Hon hällde upp tummen och pekfingret- och kisade mot det pyttelilla mellanrummet mellan fingrarna. Ett pyttelitet, men det finns där. Jag låg mot henne och tog ännu ett bett i min frukostbulle. Där ämnet kändes bekant. Danny var svensklärare och hade riktat in sig speciellt på litteratur. Många sena kvällar hade hon pratat i timtal med mig om sanning- och det innersta rummet hos dem som skriver och hur en riktigt skicklig författare kunde dra med sina läsare in i det. Det är som att det finns en högre, inre nivå av yttersta sanning som alla på något sätt bär inom sig. Vi bara vet det, allihop, sa hon och slog ut med armarna. Men hos somliga är det bara djupare begravt. Det är därför barn är så intuitiva för att de inte har hunnit begrava det där innersta rummet så djupt ännu. Så sjukt intressant. Visst låter detta som en helt vanlig konversation mellan två kompisar. Eller ljuger jag bara för mig själv då? I alla fall. Under sommaren märkte jag hur Danny gradvis återkom mer och mer till det som hon kallade för sanningskornet. Till den grad att man nästan kunde tro att hon menade det som en bokstavlig sak och inte bara något bildligt talat. Vi kunde prata om något helt annat när jag plötsligt märkte att hon kändes mer och mer avlägsen. Blängde på något långt bort någonstans. Hon kunde avbryta mig och säga saker som "var tror du att det innersta rummet finns? Alltså i kroppen? Man känner det liksom när det pirrar. Eller Tänk om man bara kunde mala ner alla historier och få ut den komprimerade sanningen. Fatta vad sjukt. Det är klart att jag undrade lite- men egentligen tänkte jag nog bara att det var roligt- att hon hittat en hobby och ett yrke hon brann så mycket för. Jag tänkte att hennes engagemang måste smitta av sig på eleverna i skolan- och såna lärare är ju guldvärda. Vad har du gjort i pannan, sa Gustav, en gemensam kompis- till henne en annan gång som vi var ute. Jag hade inte ägnat en tanke förrän då- men det var som att hon hade ett litet skrapsår i pannan, nästan mitt mellan ögonbrynen. Allas blickar i sällskapet vändes naturligtvis dit på en gång. Men sluta, tjöt Annie. Hennes händer flög upp i pannan och hon borstade frenetiskt fram luggen. Jag hade en finne, okej? Okay? Tack som fan, Gustav. En kväll, några veckor efter det, hade jag precis gått och lagt mig när telefonen ringde. Jag låg och läste och den plötsliga vibrationen skrämde mig som mitt hjärta dunkade medan jag svarade. Det var Danny. Du, frika inte ur eller så nu, men du måste... Jag tror jag behöver hjälp. Hennes röst darrade. Jag satte mig tvärt upp. Har det hänt något? Kan du bara komma hit? Jag vill inte vara ensam. En halvtimme senare var jag utanför hennes port. Jag sprang upp för alla trappor och orkade inte vänta på hissen. Direkt när jag kom in i lägenheten var det något som inte stämde. Det luktade instängt och var mörkt överallt utom skenet från badrummet som jag kunde skymta från hallen. Jag kliv rakt in med skor och jacka på, bara för att stanna upp helt vid åsynen av vad jag såg. Dani satt i bara trosor på badkarskanten med håret hängande i stripor över det nedböjda huvudet. Hon tittade inte ens upp på mig. På det kaklade golvet fanns små av blod som om det droppat från olika ställen. Hennes armar och magen som korvade sig i hennes hukande ställning var strimmiga av intorkade kladdiga blodfläckar. Darrande följde jag på knä framför henne. Det var först då jag såg skrummejsen som hon höll i ett krampaktigt tag i ena handen. Danny, sa jag mjukt och bände försiktigt loss hennes fingrar, ett efter ett. Jag tog skrummejsen och slängde den skramlande i handfatet. Höll henne hårt i båda händerna. Danny, sa jag igen. Vad är det som har hänt? Hon lyfte huvudet och såg upp på mig, flackade lite med blicken. Ja, jag vet inte, sa hon. Jag tror jag behöver hjälp. Shhh, sa jag. jag. Drog henne till mig och hennes kropp skakade så mycket när hon grät att jag nästan blev trött i musklerna bara av att hålla emot. Nästa morgon vaknade jag i sängen bredvid henne. Jag hade somnat med kläderna på och betraktade hur hennes bröst långsamt rörde sig upp och ner. Hon sov djupt. Försiktigt strök jag över håret. Jag hade lyckats tvätta av Danny och plåstrat om henne så gott jag kunde trots att jag verkligen inte vet så mycket om hur man tar hand om sånt där. Ett djupt jack på armen bekymrade mig lite extra men de flesta såren fanns på magen och bröstkorgen. Ett vid nyckelbenen och det där skrapsåret i pannan gick nog inte längre att skylla på en vanlig finne. Jag kan tyvärr inte redogöra så detaljerat om vad som hände efter det. Jag ringde hennes mamma som kom dit någon timme senare. Jag var rädd att Daniela skulle bli arg på mig men hon verkade nästan lättad. De åkte in till akuten efter det och sedan psykakuten. Jag åkte hem. Jag ville inte fråga för mycket men redan samma kväll fick jag ett meddelande från Danny där de skrev att hon var hemma igen. Hon hade fått bra kontakt med personalen, fått ångestämpande utskrivet och tackade för hjälpen. Jag låg mot telefonen och kände bara en sån enorm lättnad innan jag somnade den kvällen. Någon vecka senare fick jag ett samtal från Daniellas mamma. Jag hade anat oråd eftersom Daniella inte svarat mig på nästan två dagar, men var samtidigt rädd för att störa familjen om de behövde egen tid. Hon berättade att Daniella plötsligt blivit sämre igen, dragit sig undan på sitt rum hemma i föräldrarnas hus. Att hon tagit henne på bar gärning då hon stått med uppsliten blus framför spegeln och på något vis försökt måtta in ett skärsår mellan brösten med en vanlig hushållsax. Den här gången hade hon protesterat när de försökte ta henne ifrån henne. Vilket slutade med att hennes pappa hade fått hålla henne nere i sängen medan hon skrek och försökte bitas. Jag bara stirrade framför mig med hennes mammas röst kvar i luren. Jag kan inte föreställa mig hur tufft det måste vara som förälder att med våld behöva brotta ner sitt barn. Har hon gjort så här förut? Frågade jag. Aldrig, sa hennes mamma. Aldrig. Dagen efter hade mamman hittat en gömd nagelfil i hörngottet. Det var då de bestämde sig för att åka tillbaka till psykakuten. Jag höll om pappmuggen med te med båda händerna och sneglade på Danny som satt tvärs över bordet. Det luktade sterilt och plast. Utanför fönstret susade björkarna i brisen och Dannys hår gnistrade i det solljus som letade sig in. Jag försökte inte snegla så mycket på de sår jag såg att hon hade på armar och hals. Hennes naglar var blå och blodiga. Upprivna skinnflagor gjorde att de såg alldeles fransiga ut. Hon låg stillsamt mot mig. Det är bättre nu. Jag vet inte vad som flög i mig. Jag lutade mig fram över bordet, tog hennes hand i min. Jag vill bara att du ska må bra, sa jag. Vi alla bryr oss om dig jättemycket. Du får hjälp här. Ja, sa hon. Jag får hjälp här. Varje eftermiddag skulle hon få prata med en psykolog. Hon hade två vårdkontakter som fanns tillgängliga för henne hela tiden. Om två veckor skulle hon kanske få skrivas ut. Hon låg förtroligt mot en i personalen som gick förbi. Jag är ändå glad att jag får ha vissa av mina grejer här. Det finns tidpunkter på dagen där vi måste vara ute i sällskapsrummet, äta middag tillsammans och så, men jag får lov att ha några av mina böcker och läsa om jag vill. Vilken tur, sa jag, och menade det verkligen. Kanske kunde hennes engagemang för de historier hon avgudade så distrahera henne från de mörkare tankar hon hade. När jag åkte hem sken solen fortfarande. Jag pratade lite med hennes mamma och jag tror att vi båda var skakade efter allt som hänt. Men vi kände oss åtminstone säkra på att hon nu skulle få rätt vård. Avdelningen var ju bemannad dygnet runt och hon skulle inte kunna skada sig själv mer. En vecka senare var jag ute med några kompisar när jag såg att jag hade ett missat samtal från Dannis mamma. När jag hörde det inspelade meddelandet ursäktade jag mig och for genast till Dannis hem. Jag tror aldrig att vi kommer att få veta exakt vad som hände. De hade upptäckt att Danni börjat få fler och fler sår på armarna, att hennes händer sett allt mer mörbultade ut och naglar som svullnade och föll av. Hon satt hukande över sina böcker, envetet bläddrande fram och tillbaka ställde sig upp och blundade långa stunder- med händerna vandrande över den egna kroppen- som två blodiga insekter- för att sedan sätta sig ner igen. När en i personalen såg- hur hon försökte skrapa hål på sig själv- mot en bordskant- hade de satt henne på sluten tvångsvård. De kollade henne en gång i halvtimmen och det fanns ingenting i rummet- som hon skulle kunna använda för att skada sig med. Den som hade kollat henne vid 14.03- hade i journalen skrivit att hon då satt på golvet med ögonen stängda, nästan som att hon mediterade. Hon hade suttit så sedan femtiden på morgonen och bara avbrutits av frukost och när personalen kom för att titta till henne och byta några ord med henne. Enligt den personal som jobbat under hela förmiddagen hade hon då verkat lugn och tillfreds. Och de hade diskuterat sinsemellan om de skulle låta henne återgå till den vanliga anläggningen om någon dag. Då man inte ville hålla patienter under tvångsvård längre än absolut nödvändigt. 14.30 skulle nästa person titta till henne. Men på grund av en strulig kaffekokare och ett toalettbesök hade tillsynen dröjt till cirka 14.37. Frågan är om det ens hade gjort någon skillnad. Jag minns en gång på syslöjden- när läraren visade oss ett trick. Om man bara skulle klippa av en bit tyg rakt av kunde man istället för att krångla med saxen bara klippa upp en liten bit och sen riva av resten. Det lät ungefär som när man snabbt drar upp ett blixtlås. Enligt personalen kunde man känna den metalliska lukten redan innan dörren öppnades. När de väl fått upp dörren möttes de av ett blodigt stort bylte. Danis hud hade, med de blodiga stumpar hon hade kvar av sin högerhand, hand, rivits upp i långa remsor som löpte över armar och hals, klösts bort i ansiktet och på bröstet och sedan dragits upp lite till. Hon hade beskrivits som en ofärdig docka med slamsor av skinn hängande som trasor från ansiktet och resten av kroppen, eller ja, det som fanns kvar. Med stirrande blick och tänder konstant blottade i ett lyckligt leende låg hon utsträckt på golvet. Men det som skrämde mig mest var inte det vittnesmål som hennes mamma återgav för mig. Det som skrämde mig mest var innehållet i den lilla plastpåse hon räckte fram efter att jag kom ut från toaletten. Jag hade spytt upp allt jag hade och kände mig yr när jag kom staplande tillbaka in i vardagsrummet. Skinnsoffan knarrade när jag satte mig ner och bara stirrade. På soffbordet stod en flyttkartong som de hade fått tillbaka innehållande Dannis tillhörigheter. Mest kläder och hennes böcker. Efter att jag druckit lite vatten berättade hennes mamma att personalen under arbetet med att städa upp och rengöra det som fanns kvar hade upptäckt något i Dannis vänstra hand. Det hade krävt en otrolig styrka bara för att bända upp fingrarna, så hårt knutna att de bildat märken i handflatan. Jag stirrade på vad som såg ut som en liten, liten pärla. Den såg så oansenlig ut där den tumlade runt i plasten, som ett gruskorn från en sandlåda. Danielas mamma lät mig behålla den som ett minne efter min bästa vän. Vad jag borde göra med den vet jag inte. Allt detta hände för lite mindre än ett år sedan. Pärlan, eller vad det nu är, ligger kvar sin påse längst in i lådan på mitt nötriksbord. Igår stod jag och skalade äpplen när jag råkade skära mig i fingret. När jag skyndade in i badrummet på jakt efter plåster, stannade jag upp vid åsynen av min egen spegelbild. Tänk om Danny hade rätt. Tänk om hon faktiskt hittade det hon sökte efter. Skalkniven ligger bredvid mig när jag skriver det här. Jag skulle vilja prova. Men först måste jag se till att få det här nedskrivet och skicka till er. Om det finns någon där ute som känner samma sak, som vet vad allt det här kan betyda, så snälla skriv i Facebookgruppen. Jag måste få veta. Ni har hört Ett korn av sanning inskickad av en anonym lyssnare och uppläst av Rakel Josefsson. Den här veckans sista historia kommer röra sig kanske längst in i mörkret. In i den fysiska maktlösheten och det besinningslösa, vansinniga våldets meningslöshet. Vi avslutar avsnittet med att träda in i en förlamad människas kamp mot ondskan mitt i den egna familjen. Jag läser lyssnaren Max Klintmans berättelse Språklös för er. Jag föddes med ryggmärgsbrock, förlamad från axlarna ner till hälarna. När jag var nyfödd fick jag en öroninflammation som gjorde mig nästintill helt döv. Om någon skriker i mitt öra kan jag urskilja vad som sägs, men vibrationen från ljudet skapar en obehaglig känsla jag helst undviker. Det känns som om mitt skelett vibrerar och luften från personens varma och fuktiga andedräkt får att krypa i min nacke. Dessutom är det ingen trevlig upplevelse när människor skriker mig rakt i örat. Jag står inte ut med känslan av att någon blåser sin äckliga och syrefattiga luft i mitt öra. Mitt namn har jag aldrig själv kunnat uttala. Mina föräldrar har tryckt upp visitkort som folk kan dra upp ur en behållare på min rullstol om de vill veta vad jag heter. Det är det sällan någon som vill. Att vara förlamad känns inte så konstigt för mig. Jag har aldrig haft förmågan att röra mig och har därför svårt att sakna den möjligheten. Och jag blir trött bara av att se människor gå eller springa. Det värsta med att inte kunna höra vad andra säger är att jag aldrig vet om folk skrattar åt mig eller med mig. Det är inga fel på mina stämband. Även om jag inte kan höra det själv lämnar ljud uppenbarligen min strupe när jag försöker tala. Men att döma av folks reaktioner är det inget ljud som förbättrar min utstrålning. De flesta kan inte låta bli att skratta när de hör mig försöka formulera mig. Och av den anledningen är jag hellre tyst. Naturligtvis kan jag teckenspråkets grunder upp med en hand för att säga hej, peka på mig själv för att säga jag- och annat som är logiskt. Men jag har aldrig varit intresserad av att lära mig varenda detalj i ett språk som jag inte själv kan använda och som få människor behärskar. Skriftspråk är helt omöjligt för mig att förstå. Dessutom är jag usel på att lära mig saker och har ett obefintligt tålamod. Men den här historien handlar inte om min egen olycka. Den handlar om Marcus och Camilla- Marcus är brodern jag har, men aldrig velat ha. Framför andra människor behandlar han mig oftast med någon form av fikad värdighet, men när ingen tittar gör han allt för att göra mitt liv till ett helvete. Han står gärna vänd mot mig och pratar fast jag aldrig har en chans att höra ett enda ord, och att döma av hans uppspärrade ögon och spända läppar säger han då oftast något elakt. Jag vet inte om Markus förstår att jag verkligen inte kan höra ett enda ord av vad han säger. Men han verkar åtminstone roa sig själv. Ofta blir jag tvungen att stirra på hans löjliga grimager och hans energiska sprattlande med armarna. Han tror väl antagligen att han imiterar och honar mig. Men i mina ögon har han alltid bara sett korkad ut. Värre är det när han gör mig illa fysiskt. Blir dragen i håret eller örfila, det kastar ut med... Men jag avskyr att bli vänd mot en tom vägg där jag inte ens kan se färg torka. Att stira in en tom och händelselös vägg i flera timmar kan verkligen rasera all form av lycka i kroppen. Samma uppgivna glädjelöshet infinner sig när jag blir inrullad på toaletten precis efter att Marcus tillbringat en stinkande halvtimme där inne. För mitt luktsinne är det inget fel på, det kan jag lova. En annan sak han älskar är att visa mig riktigt äckliga bilder och filmer på sin dator. Han vet att om jag blundar så tappar jag kontakten med omvärlden och det är ändå ofta den absolut värsta känslan av alla. Den fysiska misshandeln gör åtminstone att jag känner mig levande. Ibland klarar jag dock inte av att se filmer av människor som äter avföring eller barn som avrättas av terrorister och då slutar jag ögonen och hoppas att han inte märker det. Men om man märker det så ger han mig en knytnäve i magen och skrattar ljudlöst. Jag känner inte alltid smärtan av hans slag men jag känner igen hur det är att plötsligt tappa andan och det är överväldigande. Troligen är min bror en inbiten sadist hela vägen ut i fingerspetsarna. Under kvällen till exempel visade han mig en hemsk, i och för sig uppenbart fejkad video av en brinnande soffa en rynkig och genomskinlig gammalt tant hade suttit mitt i elden och, ska jag vara ärlig, var den inte särskilt bra jord. Men det är det bara det senaste. Hans flickvän Camilla är raka motsatsen till Marcus sadistiska personlighet. En snäll och omtänksam person som nästan beter sig som min sjuksköterska när hon är med. Hon matar mig försiktigt med sked, noggrann med att inte spilla mat över mina kläder– hon vet hur förnedrande det är när någon annan klarar av mig och jag bara kan låta mina livlösa lämmar följa deras vårslösa rörelser. Camilla, däremot, tonar ner ljuset, startar tvn och möter mig med ett frånvarande men varmt ansiktsuttryck som om hon tänker på något helt annat. Det gör det möjligt att uthärda även de mest genanta sakerna. Jag har aldrig i och för sig hört vad hon pratar med mig om, men det räcker med att se henne prata med mig för att mitt liv ska kännas värt att leva. Eftersom att jag inte hör vad hon säger så tror hon antagligen att jag kan läsa läppar, men det kan jag inte, jag bara tittar på henne och njuter av att känna mig behandlad som en människa. Hon pratar långsamt, ibland har jag fått se födelsemärket under hennes underläpp och den bågformade överläppens rörelser i nästan en timme utan avbrott. Och då känner jag mig alltid lugn. Marcus har alltid avskytt när Camilla ger mig uppmärksamhet. Även om jag aldrig hört vad de pratar om har jag förstått att de ofta bråkar. Särskilt de gånger Camilla har tagit hand om mig lite extra kanske tvättat mitt ansikte eller kammat mitt långa och toviga hår. Då har hon alltid kunnat förvänta sig Markus vredesutbrott- eller barnsliga kyla under resten av dagen. Många gånger har jag undrat vad han tyckt varit värst. Att hon bryr sig om mig- eller att han inte kunnat utöva sin sadism- när hon varit närvarande. Jag förstår inte heller vad hon ser i Markus. Kanske har de saker gemensamt som jag aldrig kan förstå. De läser tillsammans- Marcus håller om henne när hon skriver och ja, hans skämt verkar falla henne i smaken hon kan sitta gränslöver honom och stirra in i hans ögon i evigheter med ett och annat skratt som enda avbrott En mörk och deprimerande förmiddag vinglade Marcus in i mitt rum Han var uppenbart full och på uselt humör Han snubblade och landade med ändan mot klinkergolvet Sen satt han kvar i flera minuter och glodde på mig med ögonbrynen rynkade och huvudet till hälften vänt mot golvet. Han sa något av min spelet åt döma sluddrande och såg ut att förvänta sig ett svar. Jag försökte att spänna den minimala del av min kropp där musklerna fungerar som de ska och göra mig beredd på att plågas. Men Marcus hade inga planer på att plåga mig fysiskt. Bara psykiskt. Han kom närmare och skrek i mitt ansikte att Camilla ville lämna honom. Det är ditt fel, skrek han. Hon tycker jag är elak mot dig. Jävla trams. Han reste sig och drog mig klumpigt från sängen till rullstolen. Först landade jag på golvet utan att känna någon smärta och sen drömdes mitt huvud i sängkanten och sände ett sting av smärta ner i min nacke där den stannade. Utan känsel blir misshandeln inte lika smärtsam han la en arm under min högra armhåla och försökte dra upp mig från golvet men tappade greppet och tog ett hårt tag om mitt axellånga hår det kändes som om någon försökte slita av mig i skalpen smärtan fick mig att bita hål på min egen tunga blodsmaken spreds i min mun och jag började känna mig snurrig av hans bryska hantering han måste ha fått ett bra grepp om håret så vitt jag vet slet han inte av ett enda hårstrå. Markus rullade iväg mig genom vardagsrummet, hallen och fram till källardörren. Vid det laget trodde jag att han hade bestämt sig för att ta livet av mig. Och i mitt huvud började jag ta farväl av den grymma värld som försatt mig i denna orättvisa situation. Han tog ett grepp om min midja med båda händerna, lyfte mig ur rullstolen och slängde mig över axeln. Sen vinglade han ner för källartrappen och kom ungefär halvvägs innan han tappade fotfästet och välte oss bakåt. Hans fötter gled ett par trappsteg min pavna, slog i trätrappan med ett högt klonk som ekade hela vägen in i min hjärna. Men han reste sig igen och lyckades ta sig ner för resten av trappan till den mörka och fuktiga källaren som jag aldrig varit i tidigare. En frän och skarp doft som identifierades som mögel sökte sig in i min näsa och fick mig att välja munnen som luftkälla. Tyvärr var lukten så skarp att det märktes även då. Marcus placerade mig nonchalant på golvet och lutade mig varslöst mot väggen. Jag slog bakhuvudet i betongen och smärtan kompletterade den redan ömmande pannan perfekt. Men all verk försvann i samma ögonblick som jag såg mig omkring i rummet. En svag taklampa var källarens enda ljuskälla. Rummet var stort som en buss och så avlångt att endast den mellersta delen runt lampan var upplyst. Bunden på golvet under lampan låg Camilla. I rummets dunkel famlade jag efter ord som aldrig skulle gå yttra. Hon låg bakbunden med huvudet mot det fuktiga stengolvet, stilla, till synes medvetslös. Markus låg ett brett leende. Det skulle ta mig en stund innan jag märkte att hans vidöppna ögon inte blinkade mer än en gång varannan minut Han pekade på mig, ritade ett hjärta i luften och pekade sen på Camilla Jag skakade på huvudet Det var en lögn Han stapplade fram och satte sin mun in till mitt öra Hans spretiga mustasch skittlade och fick mig att rysa och så började han skrika och jag hörde nästan varenda ord Du tog henne ifrån mig nu ska du få se henne lida. Jag skakade på huvudet våldsamt och försökte resa mig men allt jag åstadkom var att böja huvudet framåt. Han vände om och gick mot Camilla. Jag försökte skrika. Det är svårt att säga om jag lyckades men någon form av ljud måste ha lämnat min strupe för Marcus stannade upp ett par sekunder utan att vända sig om. Och sen fortsatte han mot Camilla. Han fiskade upp en morakniv och började arbeta. Jag blundade. Endast ett par sekunder senare var Marcus framme och slog mig i ansiktet. Han skrek rakt i mitt öra med full kraft. En stank av whisky lämnade hans mun och tog in i min näsa. Det fick det att kännas som det var jag som hade druckit. "Om du inte blundar, slipper hon lida. Blundar du en enda gång kommer det här ta lång tid. Oerhört lång tid." Jag var så uppskakad att jag bara uppfattade ett par av orden han skrek Ändå hörde jag tillräckligt för att själv kunna fylla i resten Mina ögon förblev öppna tills livet runnit ur henne När han hämtade bensågen ur ett bäcksvart mörker svartnade det däremot för mig Jag svimmade och jag gissar att han var allt för upptagen med sitt projekt För att uppmärksamma att jag inte längre följde hans rörelser När jag väl öppnade ögonen var han nästan färdig det var blod på golvet som hade nått fram till mina fötter. Jag försökte dra undan dem, men det gick naturligtvis inte. Jag är ju förlamad. Camillas blod färgade mina strumpor röda och det fanns inget jag kunde göra för att förhindra det. Kanske hade Marcus sett mycket av någon våldsam tv-serie för han veta precis vad han skulle göra för att undanröja alla spår. Han hade knackat ut hennes tänder med en rostig hammare och tvättade till och med golvet två gånger med blekmedel. Sen torkade han varsamt bort spyar och tårar från mitt ansikte och min kropp på ett broderligt sätt. Och så bar han upp mig ur källaren och rullade tillbaka mig in i mitt rum. Där blev jag sittande tills mamma och pappa slutade på jobbet och klev in genom dörren utan en aning om vad som hade hänt i deras hus den dagen. Mamma, som var byns enda tandläkare, skärskodade min stund innan hon skakade på huvudet och ledde mig in i vardagsrummet. Jag antar att hon hade sett min bleka hud och försökte förstå varför jag stirrade in i rummets mörker så apatiskt. Men hon kunde knappast fråga mig vad det var eller varför jag såg så likblek ut. Jag kände mig som en hund med tandverk, oförmögen att berätta om min smärta fast en hund kan åtminstone gnälla och väcka ett visst mått av sympati. Mamma placerade mig vid middagsbordet som om inget hade hänt och tvingade mig att titta på hur Markus valsade in i rummet utan någon spår av sin eftermiddagsfylla. Jag såg hur mina föräldrar pratade med Markus på precis samma sätt som de brukade. Pappa hade fortfarande sin röda icaskjorta och pratade inlevelsefullt om något. Marcus nickade artigt åt saker, mina föräldrar sa, och matade mig med ett par gafflar av köttfärslimpan. Jag var fortfarande illamående och hade inget intresse av att äta, speciellt inte kött, men när jag försökte spotta ut maten tryckte Marcus den längre in i min mun och till slut svalde jag motvilligt. Innan han drog ut gaffen stack han mig med den i tungan. Jag kände blodsmaken i munnen igen och önskade att jag kunde kommunicera och berätta för hela världen vad som hade hänt. Ändå fanns det en annan del inom mig som var glad över att inte behöva berätta. Jag trodde att det skulle vara lättare att gå vidare. Jag trodde att det skulle vara möjligt att glömma vad som hänt och försöka gå vidare i livet. Men det var omöjligt. Det gick inte att få bilden av Camilla på golvet ur huvudet. Jag kom ihåg hennes mjuka beröring och medmänskligheten hon alltid visade. Med tiden vill jag berätta för någon om bilderna som aldrig slutade spelas upp i mitt huvud, om och om igen. Blodet som flöt ut över golvet, dropparna från Markus vettiga pannor när han separerade hennes kroppsdelar. Jag ska hitta ett sätt att få ut min berättelse till världen. Jag vill slippa se Markus ondsinta flin varje gång han matar mig och sticker gaffen djupt ner i min tunga. Som för att påminna mig om vad han gjort och vad som händer om jag berättar. Och berättar, ja det gör jag ju nu. Ni har hört lyssnaren Max Klintmans berättelse språklös, uppläst av mig. Och därmed är årets första avsnitt av Creepypodden slut. Kanske har du, kära lyssnare, lärt dig något mer om dig själv. Vad som är för mycket för din mage. Eller så tycker att vi inte ens gick nära den gränsen. Det är det som är skräckens mest fascinerande drag. Den fångar sällan, precis alla, i samma nät.